mila eta hogeita bateko azaruak hogeita lau. JKGi enenttzuten zazie. Irola erratian FM-ko eh da herria Hogeita batmila kilometro karratu baino gutxiago. Bi milioi bederatzihun mila biztanle inguru. Gure herria herri txikia da. Geografikoki behinzat. Akaso hemen bizigarenak ez gara ez da konturatzen bez, baina musikari eta musika taldeen kouluua izugarria da munduko beste leku batzuekin alderatuta. Hasteburu normal batetan, ehun gora antolatu daiteke zerraz, esageratu barik. Hardcore punkeeti ikasi eta bakarlari melodikoeetaran, ehundaaka proiektu dauz bizirik gaur egun. Talde ah handi eta ezagun pila bat, baina batez ere ezagutzen ez dugusen proiektu txiki zorragarri asko eta asko. Errealitate gordin horretaktik abiatutan, interesgarria iruditu eta 4KG honetan, Hain zuzen ere, musika proiektu txiki hoiek esagutzera emateko asmoz, sortutako egitasmo bat elkarrizketatzea. Musika zuzenean esagutzeko aukera eukiko dugu datorren orduan, beraz. Igual askorentzat, telebista saio bat izango da. Baina keba, hueborri batekin esitako aventura bat da musika zuzenean. Beti ere, musika eszenaren bosgoraju izateko asmoz, gerora, agenda digital bat izatetik, ekimen batzuk antolatzera pasaziren. Kontxertu akustiko batzuk, adibidez. Edota durangoko azokan, autoekoizpenari bidea zabaltzeko asmoz, estana jartzera ere animatu ziren. Eta urte batzutatik ona, babai, amaik aterlebiztan botatzen duten saioa ere egiten dabe. Jakingo dozuen moduan. Koldo otamendi etorri da iralako estudiotara. Kojo ez ezagutzen esagutzen duguna. Berarekin, ordu bete segun nintzen berbaz duela egun apur batzuk, honetaz guztiaz. Ordubete egon intzen beragaz, eta klaro, korte batzuk egin behar zando das, dana saioan kabitzeko. Gaurkoan elkarrizketak kartuko dau saioaren ia osotasuna. tasuna, eta testuaren irakurketa adibidez ba beste baterako itxiko dugu. En fin, jabanabil, nahi baino gehiago lusatzen, asieratxoagaz. Guazen, musikapur bategaz, eta lastergatoz, kologaz. Guazen! I just want you Bueno, ba, hemen segiten dugu Irola Irratian, Jokajei Saioan eta, bueno, ba, asieran esan dugun moduan Gaurkoan, maio honetara ekarri dugu eta hemen dago kuadrilateroaren bestaldean eh, eskuna rosuriekin eta irurogeita maika kilogramo Ello, gello <risa> Kojo, eskerrik asko kondo etortzegatik kondo etorri, Irolara Eskarrik asko zuri, plazzer bat, hemen egotea Da, bueno, ba, badakizu Hemen imitatu zaitugu ba, musika zuzenean en, e, hueborri barria dalata baina egiatan egitaz mohau batzar, en poto e, gauza gehiago jotzen ditu. horietanak errepasatuko ditugu musikaren escena, da beharr izan batzuk eta eta zelan dagoen osasunez. Uh -huh. Baina hori baino lehenago beti bezala hasiko gara apur bat beharr izanak identifikatuta, ez? Hain zuzen ere hori, musikaren herri txiki honetan, musikaren escena potentea da, baina oraindik ere baditu beharr izan batzuk, ez? Zergatik sortzen da musika zuzenean? Bien, e, musika zuzenean sortzen da oraindala 11 Bola, uh -huh. biskate, gaztesarean ibilitako jende bati e, bildu ginen musikaren guelta ibiltzen ginenak uh -huh. eta hor ginen, ba, bueno, ba, gazetariak, o, bueno, nire salako sasi gazetariak, zututu erako gazetari ik ikaskuntzarik ik ez dut eta ba, argazkilariak e, bideokitentzun jendea eta musikaria asko ere eta Ordun identifikatu genuen hor bazela utxune bat, gure musika estena zabaltzeko, etzegola agenda bat bere osotasunean emateko Euskal Herrian gertatzen ziren kontzertuen berri Uhum. Baziren atal bezala, ba, egunkarietan, e, baziren eirrati eta antarteak agendetaz hitz egiten zala, baina horoko herretzuan agenda bat izango zala agenda bat e, potentea eta gune nagusi bezala. ez. Eta horren pentsatu denuen interesgarri izango zala, Euskal Herrian gertatzen zena musikalki zuzenoekaman aldiak batu agenda bakarrean eta jartzea agendaaren eskura. ez. Ba, igu beti funtzionetik izan dugu komunikate bezala. E, pixkat kolektiboki lan egin dugu beti egia da ni naizela piskate proiektu onen arrupegi. Askotani azaltzen egin esplikatzen zer den eta nola sortu zen. Eta hori baino gure atzean, onere atzean, bada jende pila bat duakoitzak uh -huh. ba, esku bat botatzen dula ba, ekimen bat koitzeko. Ba, zati bakoitzean, esan ditu eta agenda ez nik egiten, bakarrik nik pixat borobitzen dut, eta pixat koordinatzen dut dena, baino dago jende pila laguntzen, bah, jendako testuak egiten, jendako eventuak bilatzen, eta e, martsan ditugun beste ekimen askotan ere, esku bat botatzen. Es? Gu beti identifikatu izan gara, o beti nahi izan dugu izan, e, boz gara mm -hmm. Gu beti pintsatu izan dugu, txikien egiten diren gauzak amplifikatzeko tresna bat dela musika zuzenean. ez horretarako ikusten eh? genuen bazirela ba eh bat, kontzertu pila bat oso txikia montatzen zirela uh -huh. po, propaganda askorik ka bez haudela hemen foku nagusiak beti talde betikoi jartzen saialako eta estena asko baitzalpean geratzen dira baina guretzako hoe diragian interesgarrienak, ez? Txikien egiten diren estena guzti hauek. Baiz, azken finean hori herri txikia da eta erraz mugi ta gaite batetik bestera, baina txikia izan da ere herri honetan, Euskal Herrian musika pila bat jorratzen da. Ba, hini beti esaten dut, ez da, egongo Europa osoan, seguraski, Euskal Herrian dagoen musika movimendua, zuzeneko kontzertu dago kionean, horren kilometro gutxietan, ez? Hini esaten dizuen bezala, eguk agenda egiten dugu, aztero igual irurogei, irurogei iruro tamar kontzertin gurue argitaratzen ditugu, iristen garenan gehiago daude askot gehiago daude segurazki da, eta hori ba, hainbeste beste hain gutxi kilometroetan ba ez da oso ohikoa beste inongo lekutan ez eta hemen badago sare bat oso potentea dela gastatzen sarea eta taberna txikien sarea hori beste leku batzuetan ez dagoela mm -hmm. eta nioztetan Euskal Herreko musika panora namaren, no, musika estenaren ba, gauz arribitxian diena hori dela, ez, ba txikitik handitzeko aukera bat ditu zen ba, leku horiek, ez, gaztetxeak, taberna txikiak aposto egiten dutena talde berrien alde mm -hmm. e, itasmo berrien alde aukera bat ematen dizutela jotzeko Da, da, bueno, be, imaginatzen dut beste aipatu duzu ere, ez, Komunide, komunidade bat sortzea, elkarrezagutzea taldeok, eta baita musikaren inguruan ibiltzen diren beste eragile batzuk, ez, antolatzaileak edo, funzionatu du, hueborriak honetan guztian? Ba, hueborriak, ba, proiektuak, horokorrean sí. Zintzarokit esango nizuk, ez nahi esala, ez azkenean ere aldatzen doa gerozeta gauz teknologiko gehiago ditugu esku artean, baino, gerozeta gehiago kostatzezugu komunikatzea elkarri, ez? Uhum. Eh, aipatu dizut gure ideia da musika zuzenen bezala da bozgara ilu bat izatea Guk zabaltzea, jendeak bidaltzen diguna, ez? Eta askotan, kosta egiten da jendeak bidaltzea informazioa Hori da, ba, hobetu eh, nahi dugu, ba, atal bat, ez? Ozu dauk, fitxero bat igotzeko bakuitza bere eventua WhatsApp ere badago, ez daude, erramenta pila bat oso errez jartzen duena norberaren esku informazio mm -hmm. bialtzea baino askotan, kosta egiten da, ez? Egia da... Eh, hoin lamar urte sortu zenean e, musika zuzenean, zegozegoez Instagramik, Facebooka ere zen oso popularra, Twitterra bazegoen eta ba, hor jasotzen genune informazio gehiago jendeak zekarako beharra zabaltzeko bere informazioa baina gour egun, dauden sare guztiekin, Ba, talde bako itza doka bere Instagrama, beste, bere Facebooka, bere Twittera. TikToka batzuek. Hori da, Tinderra falta zaio gaten Dale. bati, ez? Eta, eta ordun dun, ba, jendeak iten du, ba, bere saliak elikatu, eta igual azkonean ba, ez du bialtzen, prentxala, edo komunika edara, huwez alako medioetara, ez? Bueno, musika zuzenean gauza gehiagore bat dira, pues hori, eh, pues eh, eh, amaika telebistan inbiltzen zarelako, eh, oindurangoko datorrela ere horretaz ere itsegin nahiko dugulako, ba, ba, ba, bueno, hasi gaitezen igual, eh, telebistatik, telebistatik, ze, ze pasauzan eh, telebistan asalto egiteko, zer da horre eh, dagoen eh, lan nori. Bueno, hazo ba, genuen proposamen bat amaika telebizatik, nahizutela egin zerbait e, musikarekin, eta irudituzitza igun eskabaratea politazela, guk ba, egiten goen lana talde berriekin, eta pixka bat ezagutera amatea taldeak, ba, kriston plataforma politia irudituzitza igun. Eta guri dizpidea jarri genitu mahi gainean, Amerikako onartu zituen, guk ez genuen nahi telebista saio bat beti, betiko taldeak azaltzeko, ez? Guk mm -hmm. nahi genioen erakutsi sortzen ari den taldeak, batez ez diskoak argitaratzen zituzen taldeekin pixka bat osatu gure balanera eta bideo horretan esan genion ba presginela egiteko saioa eta bideo horretan izango zela saio bat irudiko irudiko irudikotos zuela Euskarriko musika panorama Hau da, gauza txikietatik gauza popularretara Ez, azkenean badira hemen oso ezaguna direla eta besteatu sortzan ere dira bai oso, oso interesgarriak egiten ere direla edo muturreko estenak ere badira non oso publiko gutxi dagoen baino oso fidela ere, eh? Mm -hmm. Eta guzti hori erakutsi nahi genuen handiak ezagutzeko zer egiten den hemen, eh? Mm -hmm. e, guretzako asko zerresao izango litzateke eh Ba, batez ere audientzia begiratzen bait egitea beti talde ezagunekin saioak, ez? Daude talde pila bat ezagunak, dos gatela bien jarraitzaile pila bat eta bido horretan ba Geroz eta gehiago ikusiko luke saioa, ez? baina maite dugu hori katzea ez? Ba, Gati guri egiten dugu elkarrizketa egun batean eta beste egun batean egiten digu elkarrizketa Ilotz taldeari jorratzen mm -hmm. duela jei hey, metal trash gogor bat, ez? eta mm -hmm. daukala publiko bat Baina oso ez ezaguna dira euskalriko musika ez tenan, ez? Mm -hmm. eta gustatzen zen gu jokatzea horrekin ez? Bueno, ordu erdiko saio egiten dugu aztero eta tal nagusia izaten da elkarrizketa izaten da ogei minutuko mezortzi, ogei minutuko elkarrizketa bat repuntajetxo no, bat hori da, normalki joten gara taldearen entxegu lokalera, hori maite dugu entxegu lokalera jun eta taldeekide guztiekin egoten saiatzen gara batzutan ezinezkoa da, asko direlako baina jendea animatzen da eta azkenean e, guretzako importantea da esan dizuen ba, taldearen saiotzen dugun lekura Egon taldekidekin, ikusi nun sortzen mm -hmm. dituzte kantuak, nola sortzen dituzten, eta gure elkarrizketaneko musikalak dira. Mm -hmm. hey! gu maite dugu taldekide guztiekinera eta saiatzen gara taldekide guztiek zerbait kontatzea. Askotan e, egia da musika talde askotan badirera, ba, bato bi daukatela oso ondo ikasia diskurtsoa zer esana nahi duten, nola es nahi duten datuak eta daudela beste batzuk ez dute lez egina, azkenean ez ba, sortzen diald dira kriston sortzaileak baino mikrofono bat jartzen ditzaurre no, kamera bat eta moztu egiten dira ez. Baina ho maite dugo behinza ba, bakoita zego zer esatea eta. Pixkat esplikatza ez, perki musika talde bat ba, zu, ba, ez da uzakite zuikusten duzu bat gatibu ezelako talde bat, eta ares dago beti hitz egiten talen izenean, baino bateriak, eta gitarristak, eta bat ere esan dezakete asko. Na, badakite hitz egiten. Eta gu maite dugu ori ba, guztien eh, adierazpana ja. Bueno, ba, inditu guia kasi ingenun, irailan, egun da berroita saioa, Habitun, musika enten, eh? zuzenean bezala ingenuen, eta hola kalkulok ateratzen ba igualen ditugu ba 200 elkarrizketa inguru Euskal Herriko musika talde bakarrari eta Gero ere egiten ditugu batzuetan, ba, kultura eragilei, ba, hor bain kultural kartakik gasteizen edo bestelako eh, herri risketxeak eta olako gauzak ere lantzen ditugu musikaren inguruko guztia interesatzen zaigulako azken finean, ez, diseña oreak eta pizkatoli. Uh -huh. Eta gain ditugu ba, elkarrisketa pila pila pila bat eta asko eta asko ba, sortzen ari ziren taldeak, Arrotasun puntu hori, eh. Nik ezagutu unitu eraue ginorrez sirenen. Eh, es, <laughs> es. Oriola zere. Arrotasuna baino da, sorte da, ez? Mm -hmm. Ba, batzutan, egu iltzen garenak e, musika zuzenan egiten eta hori oso kontzertu zalea gara. Mm -hmm. Ta kontzertu askotara juten gara, eta gaur degunea orain dikera arritzen zarela ze talde honak daude gure inguruan, ez? Eta oso azikustera kontzertu bat talde bat ezagutzen duzulako eta beste talde bat jotzen du ez duzule ezagutzen eta flipatu egiten duzu, ez? Komendori, kolan entzulen txako, azkenengo elkarrezketetan ezagutu duzun norbait edo laster regongo dena telebistan, edo? Ba, eh, bueno, adiez eh, oindala gutxi elkarrizketatu benuen larrek bat aldea, mm -hmm. dira donosti zubietako talde gazte bat ezagutun dituen ni bere garaian txorroskillo bezala, Ai. izena zuten txorroskillo, eta demorarekin bat aldekide batek utzi zuen, eta izena aldatzeerabak izuten, eta mantendu dute taldi izaera baina aurrera pauso bateu ematen ez eta rock, post-rock iguna e, jorratzen dute, oso bajo eta bateria potenteekin gitarra zorrotzak eta besteko mm -hmm. era ere potentea eta azken bola da nola nahi asko gustatu gustatuzetan talde bat izan da ez gero deskubritzituzu gauzpila bat eta gaude de egia zan Ka mm -hmm. dago iten dugu ilabetean lau 5 elkarrizketa. Ni askoz talde gehiago daude, ez? Da, askotan daude talde super interesgarriak gustorengoni olekela elkarrizketa eta ezin ez dugu espazio kontuagatik edo gero ere telebistan daukagun arazo handiena da espazio e, Astean behin da programa urdanatatzen dira 300 disko eta guk e, sartzen ditu 50-60 mm -hmm. talde denbora bakoitzean, ez? Sena daidu daudela talde pila bat gehiago ezin ez ditugula hilenak, e? bai. Eh? Eta saiatzen gara daidez, e, Euskal Herria hartzen osotasunean, iparraldea araba, nafarroa, arroa. porque potenzialki ipuzkoan eta bizkaian asko zere talde gehiago daude, baina araban dago estena interesgarri bat nafarroan piztu da estena oso interesgarri bat, iparraldean beti daude talde bitxiak eta interesgarriak eta hori saiatzen gara estena guztiak ezagutzen, herrialdeka. aldeka musikalki ere ez gara zentratzen hildo e batean, ahiet gaur bertan e grabatu dugu kilimak taldearen saio bat eta grabak eta indugu elkarrizketa eta hauek rumbak jorratzen dituzte mm -hmm. euskeraz eta hori eta lenguaztean egon ginen onkixin taldea grabatzen, musika elektronikoa mm -hmm. elotura taldea elkarrizketatuko dugu orke okay. mm -hmm. eh dugu kamido etterzio, baina bai. komentatu duzu e, gauza bat maite duzun ere bai dela. hori talde txikiei eta bar hori e, pues postgorau egite eta euentzako ere instrumentu izatea. Horrekin lotuta kasoa asokan egiten du zuen lana. Bai, a, musika zuzenan aiipatu dien bezala gara kolektibo bat jendearrena ez, eh? aatzen doa jende berria sartzen doa, batzuk ateratzen eta azkenean bakoitza ditu bere ideiak eta bere gauzak eh? eta Durangoko azzokaren baitan, Ba, behin gu, gu, gu normalki tabernan, elkartzen gara eta tabernetako historietatik sortzen dira gure historiak, ez mm. eta ba, egiten gure artean, eta ipatu genuen nola, hogein dala bosei urte osazpijarriko genuen lehen aldiz azokan estanda ba, konturatu ginen azoka bilakatu zela bakarrik disketxan dientzako gune bat mm -hmm beti izan dala. Es azkenan e, Durangoka azzooka eraiki iztenean argitaretxeak eta ba, disketxeak ziren azzokara ba, joten zirenak ez. Z geratu da Euskallderrian azkeneko di urtetan ba autoeko izpenak gora egin duela pila bat mm -hmm. eta taldeak hasi e, direra berenak autoeko izten bisketxeetatik mm -hmm. kanpo ez eta talde guzti horiek ez zuten tokirik Durangoko azokan. Mm -hmm. Durangookazokak orain pixkamentagazu jarri ditu taldoiek toki bat izateko baina oraindik ere uste palean ez da naikoak gehiago inbarko lukete olako taldei eukera mateko baina gu ginen hori ba zaudela talde pila bat interesgarria baina azokatik kanpo geratzen zirela ez inongo plataformarik bertan egoteko mm -hmm. hau da ez balinbazen ginen bere garaian diskotxe potente batean ez zenuen estan bat jartzeko eta orduen pentsatu genuen estan bat hartzea mm -hmm eta bueno, jarriko dugu bat eta nahi duenak ekartzeko diskoak eta guk salga jarriko ditugu eta lehenan urtean badirua galduken noen eta bigarrenan, e, usten dut, eta irubarrenan, ez daki bainoia, geroia horrek atzen hasi ginen, ez, eta lehenengurtean, egoa jarri netu nahi disko, eta gaur daguna ba jartzea ditula berrogei disko inguru, denak autoko izpenbideze o disketxe txikietan e, argitaratuak, eta guk egiten duguna da pixka bat, e, ba, zubilana, ba, taldoiek aukere egoteko izateko, ba, durango negotean, nahi, nahi duen antzako bara, diskoa erosteko ez gero egia dak, gero sortu direla beste plataforma batzu, ba, taupaka bezalakoak, edo orain e, ari direnak e, goz politakiten mukuru kolektiboa, edo balio dute bide utxek ere zabalduzuen ate handi batore auto ekoizpen independenziaren inguruan bomberonea, ba, plataforma batzuk E, Aberazten dutena azoka kapila bat dizkotxe, ohiko disketsetik at beste mundu handi bat dagoelako ez Baina, aber, genteak igual akaso ez daki baina estan bat, justo hor metro eta er diru metroko lugueko txo bat da, eh, jatzeak daba, mila euro kostatze ditu <susur _ Haha susur _> eta bueno, pues el, el, el, el, taupak elkarteak, edo bideutxek edo, edo bonbereneak pues, badaukate gaitasuna hori Daya, egiteko baina beste asko kez, bolo, gaitasuna, da, eres, agustua, ez Gaitasuna apostua ba da, ere, eskenean dirutza bada, eskenean batez ere gu bezala o taupak abezala de dubiru ez auto eh, ba, kolektiboki diren ba kolektiboak iratzen direna gauentzako kriston esfortzu ekonomikoa da estanda jartzea, ez? Ay. Jendea pentsatzen du abiera estuditzen direla jendeak estanda jartzen, baino inolaz ere ez da lengo da kubritzea. Baño importante irutze zaigu talde hauek izatea leku bat hor Claro. Eta, eta hori azokak bermatu beharko luke berak azokak berak, azokan tolakuntzak bermatu beharko luke ba, estan batzu jarri ba, diskoa jarri heu tenen zako, ba, auto, plaza bat baino ere ez da horren merkea eta mm. baino benetan nahi bada dute azok izatea eskolarriko musika estenaren erakus Bai, asken finean... Berko lukete bermatu taldeak horregona. Horten zer da, Berton? A, e, badago, ja... Ba, ari gara biltzen, diskoak. Eta baitu gogarain txelertan, ogei, ogei eta bostinguru. Eta urte erraroa da, jende asko orainari da, teratzen, grabatzen. Mm. Claro, es que goera honek ere ez du lagundu asko musika taldea askantzako mm. zuzenean izateko eta claro, azkenean sortu dezakezu, baina gero aurrera begirako kontzerturik ez balin bada argitaratza disko bat ere, ba ez da, orain erresian. Linea asko es. gorde egin du diskoa, bai. eh? Grabatu moria, bai 2010an grabatu moria. eta oraindik ez dut konekatu. Ba, bai. Ta hori da, ni ustetua urte negongo dala bum, hamdi txobatola diskoa da agertuko direla orain datozen hastetan ya hasi amendoan gaude eta Eta gu izango ditugu, hori ba, ba, berrogei ez daili txiko, baino gehitamapiko disko izango ditugu e, Disko asko sortu berria diren taldeenak dira mm -hmm. Beste talde batzu, ba, ibik bide luzea daukatenak, baino independentekik kareratzen dituztenak bere diskoak Eta hola, bote prontuan okuruzte zaite esi berutzen diskoa izango mm -hmm. dugu Ieskidarena, larrek baipatu batu dituanak, mm -hmm. e, lotura he fufuta leberri bat ere eta oza, disko exent izango ditugu Iker Martinez, agian bezera musika taldeetan ibiltutakoa da beste proiektu batzuetan, baina berak katratzitu bere diskoak, Ilargi ekine, Hola kantautore gazteak ere eta hoy uh -huh. ere ordaintzen dugu kolektiboki talde bakoitza jartzen duko eta bat estan ordaintzeko, talde asko alin badaude, e, dauden etekinak ba musika zuzena egitasmoa bultzatzeko izaten da eta talde gutxi zi bali horren beste talde ez bali badaude ba bueno ba guk egin ten beste erabatetara uh -huh. ba orainitzen dugu estanda ez utaipatu uh -huh. duzu 1000 euro dira baino gero duragon egotea vai, eta, eta bostegun no egun o 6 montajea vai, eta guzti hori ba juten da ora ez eta azkenean vai, ba hori ba, eh. eta askotan salmenta baino importante izaten da hor egotea jendea jakite exizitzen zarela vai. eta beste talde bat dela aukera izatea norberako norbaitek erosien nahi du ba hor egotea suo diskoa ez vai, bai guk ere taupak elkartean horrela funtzionatzen dugu, ez da ekonomikoki ez da etekinikateratzen durango kasokan, igual elkarrek bai baina guk ez, baina bai merezi du esken eh? finea, du hor dagolako salseo polit bat ere bai puntureo, postureo, baina baina baina bai horregon bera da Da bueno, esandakoa gaur gento zen batez ere weborria buruz berba egitera, eta zergatik? Bueno, pues i weborria urte dela hamatzela ta eztake zer, baina bueno, aurteen berpistu eginda, ezta? Bai, bergitzen, ilsen, <laughs> bai, eta bizitaren kasualitatea baino pandemiearekin batera, lehen lengurteko ba dena estan egin zuenean, eh, claro, que ingenuen webunebat urte ja zenekin kristin informazio pilla zaukan, eta guk ba maite dugu eventuak sartzen, jo, teknologikoki ere ez gara oso abilak, mm -hmm. ez? Eta ez genuen berritu webunea inoiz, eta juntzan biskata kumulatzen gauzak, eta beste gauzak, eta virusak, eta olako gauzak sartzen juntzen eta derepen bue egin Bueno, virusak esaten dugu ez daitela inor bildurtu <risa> eh? <risa> Baina hori webborriuko bai hori da eta gero onzionmentduan eh, akaxaakaagertu gehien bat izan zen ba, gauzak teknologikoki oso azkardua ordu ein delamar ururtteko web mure bat ez badezzu egokitzen ego gaur egungo Ba, teknologietara ba, lan egiten ari zara berramienta zaharrekin ez? Right. eta orduan ba, kostatzen zaioi biltzea webgunari txartzea eta lako gauzak eta bueno, eta justo ba, pandemia iritsi zen eta hortik aztebetera webgunera esan zu oh. onera nio eta klar, bena erorizenez kontzertu guztiak erori iran eta hori balasai hartu genuen eta Ba, soiatu ginean alde batetik eh, behereskulatzen wekune zarra baina, karo, gure baina, egin biltzen dana, gure teknologia zoiekin esan zion, eske illa da erresagoa zerotik abiatu bate egitea Ja. zarra berritu baina ja, hori ba, etxetan eta kotxeetan berdin gertatzen Nein. da ez azkenean kasi merkago kotxe berri bat erostea, kotxe zar bat martxan jartze baina uh -huh. eta ireilean orkesteko nuen berria oso xumea da, gendu ditu bat alpila bat e... Demorarekin egin izan ditugu, izan ditugu da, grabazio egute e, unerokoak, mm -hmm. e, bideo atala gene euken, eta mm -hmm. Elaoki genuen indarrak batzea, eta indarrak metatzea agenda potente bat egiten, mm -hmm. eta beste atal batzuk, hau ba, beste guen bune batuntzako, eta hola. Mm -hmm. Azkenean, gu sortu ginenan ahi ez zegoen badok bezalako plataforma bat, entzun paperean oh, bakarrik egiten zuen, eta egun badira plataforma askoz gehiago, ba. Eta ez genuen e, eguzten ba, duplikatzea gauzak, etzun mm -hmm. merezies, denak e, gauz berdineken eritzea. Eta hori esan, agenda agendaitea potente, uazen saiatzea, geroztea, melaldi gehiu sartzea, eta denbora hortan sartzea. Mm -hmm. Danola egin da. Ba, horrele, ba, nien genuen bilera bat, hola, hoi interesa, genu kanapiskabate, berpiztea webbunea, eta nola egin, horre, denengo eta ben, bilatu genuen e, lagun batzuk, webbuneak egiten dituzela, gernikako bi klik enbertsarekin nien genuen, e, ba, tripak eta guzti mm hori, -hmm. eta guk, e, Eginen lan talde batzuk egin gen komunitatean webunea osatzeko, hau da, mm -hmm. eh erabaki genuen biografiak idaztea, erabaki genuen beste hasare bat osatzea Euskal Herrian barna ba aldiak antolatzen dituzten jendarekein o musicazaleekin, ba gero informazio hori biltzeko, ez? Eta esan dizuen bezala, ba, komunitatean egin genuen egin gen bi hiru e, auzolan egun, elkartu ginen ba, egun baktu 10 lagun hola. Eta, bueno, ba, goitza bere ordenaorekin, eta ba, goitza bere jakinduriarekin edo interesakin, ba, biografiak egiten egon ginen, eta bestelako lanak, gero eh? webunea, ba, erresago... Da orduan esan dugu dala agenda bere weborri honen eh e, funtsa oraintze berton. Da orduan e, nik musika talde bat autkat, bertan e, kontzertu baten berria eman gure baduz, zelan egiten da. Ba, bi desberdina daude réseauxena, webguenean bertan dagoen fitxero bat osatu, oso berrexa da. E, klikatzen duzu igo e, atalean formulario et, bat da, zabaltzen da uh -huh. eta jartzen dizu eguna, ordua, lekua, sarrera presioa, internete satzen badira linkak edo sarrerak edo hori linka jartzeko aukera eta zeta alde jotzen duten aipatzea. Betetzen da 35 segundotan, minutu batean betetzen da hori eta guretzako oso lagungarri da, ba, ezagutzeko. Ez gu bizi garen lekuetan ba ezagutzen dugu gutxola zeestena goenez, baina batean edo eh, gazteiz batean oso mugimendu handia dago, eh, hiru eta gero hau deri txikia asko Euskal Herrian zehar, ba bizitza musikalak daukatela, ez? Ba nati besalako rribat edo osea amurrio batean edo badira, eh? batzu daudela, eh? Laudion, ola orbeko etxea, gaztetxea dago, aretoa dago eta badira, eh? Ola oso gauza lokalak leku askotan eta gure interesatzen zaiguna hori da zabaltzea, eh? Es. Mm -hmm. Ni esan ditzu, edo zein astegurutan o astean zarr ere asko mugitu izan gara, eh, getariko gaztetxera kontzertu bat ikustera edo iparraldera eh, magnetuaretora baionara edo mm -hmm. edo silk ara, bonian doain emisiniz, eh? Mai. Eta esan izutazkenean, zerbait interesgarria olin badogu astean zerra, astean zerrare, ba, maiteitu, ni, ni bientzatasko maite ditu, eta astean zerreko kontzertuak, eta juste dogin faltadana piskatoria rankatzea ere, ba, gaztetxe mugimendu, anpiskate gaztetxeak astea berrize programatzen lehenu egiten zuten bezala nahiko naturalki, uh -huh. eta kontzertu bero horiek botatzietu faltan igual, eh? Bai, ez? Itzuliko dira. Bai, bai, no, espero dugu, ba. Ba. Da, agenda honek, selako Osea, o ze se, agenda potentea da eh? Referentzia, askotan Bai A ber, e, nerezako Guk agenda egiten dugu Eta ez dugu es copyright, copylep Eta ez derrez gure egiten dugu Jende akartzeko orko informazio eta zabaltzeko negu e. Osea, gure agendatik e, Beste agenda pila batek e, Oi, Botatzen dute, erabiltzen dute Eta gure pertsonalki berdintza egu e, hiper Gure hipertsonalki guras moa da Eta Evento bat izatea reperkusioa. Eta hori, ba, beste medio bat erabiltzen biltzen badute, ba, ongi etorri da, hemen irrola irrazian ere erabiltzen baute gure agenda bueno, irrazioz berdin agenda egiteko gu pozik. Mm -hmm. Azken finean hori darako gure asmoa ez? Ni pertsonalki ez tais neregati, baina eskertuko nuke aipatzea nundi hartzen bai. duten informazioa, no, eh? Baia gustatze bai. Baina medio asko ez dute hori egiten, ez? Porque ha. azkenean ez dute zabaldurain nundi hartzen duten informazioa. Guk era ikuste itu beste agenda batzuk, ez referente bezala, claro. es. Claro. Habies badago hemen eh, Punparkoren inguruko prosinex eh, webgune bat guretzako referentea dela ere eta beti chekeatzen ditugu ba kontzertuak, a ber, eh, ondo ditugun eta bizkat ikusteko ba konfirmazioak bilatzeko ez eta beste badokek ere hasi jende egiten eta ago jende batola gauzak egiten da beti itxekatzen ditugu ba, zehazteko eta konfirmatzeko batez ere. Baten bateek neko balu parte hartu, e, nor bere kontzertuak eden gurukoak publikatzen ez gain. dira orain er, abenduan, Jarriko dugu martxan auzolan digital aro berri bat Horain badugu, eh? jendea abiez gu biografiak egin genetun udaran Berronta piko biografi idatzi genetun Genar berdinak gu karakteretako biografiak diren un batengo txamppan bat berrunta piko biografia Talde pila bat Talde pillla bat houde. eta dun beti saiatzen gara eta orain bainmar dugu hori ba, bigarren txanpa bat bakoitzaigo dela bere txetik ja biografia batzuk egitea eta guk. Gaitzak ono. Bueno, ba beste lantalde bat, bai igual biografiaiek sartzen ditula webunean eta gero aretoen ere beste claro, laguntzeko, zenbateko ezagutza behagutza beharden. Eta hori. Bai. ezagutza laguntzeko borondatea azkenean azkenean bye, yes. batek ez ara izan behar webmaster bat tekniko. ni ez naiz, ni elikatzen dut du bunea, eta justu justu dakit sartzen leioetan eta azkenean borondatea da, La, biografi bat idazteko, pixkati informatu zer dan talen, entzun pixka bat, eta zer e, iradokitzen izun jarri eta hoxe da, ez Baina, bueno, e, e, beste batek ideia lokoren bat baldeuka, zelan nalzaituko emunikatu? Baixango nizuk ez deitzeko, porque segurazi <laughs> egingo e, dugula Egingo e, da, beres Baina goorako ideiaeroak maite ditu. Bai, ez. Egia esan, sartzen garen bajada batzuetan gero zeatik sartu garen hemen, ez? <gülüyor> Baina ola, musikaren gaineko edo zein gauzola erakargarri mm -hmm. eta bates ere ba estena egiten duten ideiak edo taldeak ezagutarazteko ideiak claro. eta, esanien, ere hizitan iratsi dut eh aldiz fantinetan irratia egin izan dut urte askotan mm -hmm. eta suertatu zenean televistako aukera hori, deka beza. La que esa es pintado de gente, algo claro, liga bat da, es? ¿eh? Esta xenean eh lan askore bada, eh. Ba, eh, bai, lan asko ere bada. Baino era berean oso plataforma politasen gausa tigiteko, mm -hmm. ¿es? Eta ordun ba holako gauz eroak maite ditugu, ¿es? Eta anaika telebista emandigun ba aukera egiteko saio bat, no, aposto egin dute formatu txikien aldeko taldeak ekartzeaz, mm -hmm. eta hori audientziak kalde batera gutzita produktu duin bat, eta saio duin bat egiten dugu, eta hori oso erronago hortaz, eta audientzi begiratu gabe es, porque mm -hmm, luego bada kigu eh haiese rote la mai ruta aldeari genu bat eta kristo jende bileku sizun bai. eta urrengo astean hein diogu ikerlauro bari eta jende gutxi ikusi du, mm -hmm. Eta azken finean hori da dagoen realitatea, ez? Baude taldegatzu ezagunagoak direla besteak baino, baino denai denak merezi dute horregotea aukera batekin, ez? Eta ordun 11 teleista gabez margen askutzi dugu horretarako, Guk ora esmatu genuena beintzat erartuen erabaki bat hasieran sala ezgenitula errepeatutako musika taldeen elkarrizketa. Horrendala uh -huh. urtebete baino dietelkarrizketa taldi bati ez degu berriz egin uh -huh. no, Dauden beste talde Da bete dozu eh, hori. Bai bai. tipiko especial berri txarrak eta uh -huh. ez ba, talde Ba, aitzaki hon bat zaukaten taldeak Eta bai, izetaldearen agurra Eta hola gozterbait Baina bai bai o sea, Talde pila bat eh, Initu elkarrizketa Oso ez ezaguna zirena Eta askoz ere ezaguna dira Dila orainez uh -huh. Baino bueno ba, Guk harrapatu genuen talde Momentu konkretu batean Eta hori da talde hizla, eh? baino dugula igual musikari bat, eh, ezagik talde ezberdinetan aritzen bada, hori ez da itzak, es ez talde ezberdina dira edo musika talde batean jotzen duen batek bakarkako bidea balin badauka, hori ez da itzaki, ez, dugu, baina mm -hmm. normalean hori eta da Hortaz ere oso zaig arrodanitza baino oso koherente irutze zaigu aukera hori, es. Gu hemen gaude jendeak ezagutzeko taldeak eta ordunez du zentsurik bi urtero bi urtero, ba taldea errifikatzea. Bai, eta, eta denbora da osoa errifikat. Atut an ahí ez pena bat엔 dit, es, porque igual le diskon disco on baina urrengoa kristona da, es. Ja. Eta esate des hostias, no la den talde hau, ez? Gu bai. elkarrizketen genien eta oso taldi interesgarria zen, baino bigarren diskoarekin Ma Kriston bomba inutes. Vale, joanogaraz arratzen asuntotsu hau, uh -huh. eh, eskarrik asko egotegatik. Eh, esa e, promo porchobat. Huevos riaren el videadam. musicazusanean.eus. .noen.com eta orain ja pasagara.eus. Eusera. .eusera. Da bertan pos pues, agenda, da acaso, bueno, tal de fitxa bat eta vale. eta bueno, bestelako informazioak, baina batez ere agenda. Horregoko dire ere bai, emaila ezta, imagenatze dut info@ arroba, edo horrelako ba, zaintza. duguna da normalki evento baten informasiva Ba, Bilboko kafe han dago kontzertu konzertu bat, ez? Ba, jartzen du eguna lekua sarrera presia eta hori eta ero taldeare informazioa. Aha. Eta taldearen informazioen baitan, ba, taldearekin kontaktatzeko bideak ba, bankanpa, Facebooka eta Aha. holako utasun jartzen da eta hori. Eta zurekin musika sosianarenekin, ba, zuzenean info@musikasosianan.com, uh -huh. kasunsan.com. Eh? Bai, bai, bai, bai hori diuke? Hori bai. Hai. Korreoak eta holako olsak eta iraztea eta norbaite proposanik badu, edo zen mm. gauza, muztora ba, entzutzen Beste ditugu. Bestela ere, mila saltzatan ikusten zaitu, hor, kontzertutan, batzesele. Ezaren... Ba, ba, ba, maite dugu, mm. zuzeneko musika, eta, mm. ba, netzakos importantea da, bizitzan, eta, orain ja, urtetan gora, batzen ontan ere, nik segitzen du, disfurtuatzen asko, eta ezagutzen talde berriak, eta asko motibatzen talde berriak, ezagutzea, eta, mm. eo zen, tokita jun, guadiez, Ni nere musika estena naturala da jarkore.pun garen ingurikoa ez eh? landeingo gaztetxean hasi naiz fiskat musikalki bertan ezagutu nituen lehen taldeak eta ordun oso Zabaldua zegon jarkorea gure mm -hmm. herrian eta gure gaztetxean, ez? Mm -hmm. Eta hori da, piskandei musikalki geien maite dudan estena hori da, ez? Mm -hmm. Eta gu askotak juten gara da putuzulo gaztetxera zarautzera, edo moganbora, edo gure inguruan getarira mm -hmm. eta ikustea taldeak inongo referentzi gabe, ez? Eta amerikanoak o frantxesak edo alemanak torten direa biran eta mm -hmm. maite asko jutea ezer entzun gabe, askotan aita juten nahi ta jute naiz entzun gabe ezer, ez? Eta berzer ikusi godudan, eh? berge da horugun Jende asko, aukera asko ematen musika taldei, ez? Eh? Pintxatze ituzure nengo gita mar eta ez bai zu hortan, ba... Ez, eta askotan, zuzenean, ni ustet, ez dago la... Zuzeneko apeste esperintze, bada. Hori, gara, nire beti gozatzen. E, azokan, e, badaukagu ze estan, ze zenbaki izango den, sekaletan eta hori, hori indiko da ez Jakin badakit, baino ez dago ja, ja, bai, gara zen. Hola, baina, bueno, musika diskoen atalean, hori ziur, bai, gara. Eta beste hainbatera ba, gileekin batera gu maite du ere, beste hainbatera gileekin egon eta besta mm. bakoitzaren herralitatea mm. eta nola eritxiren herrera nio eta zer izko eta eta erosi gauzak eta gani asko erosten dutegi esan e, gaur etorren ezonera eta ikuak jutun bagera poteat hartzea eta berna batera ikusten badut edizko bat palean neiset dess ezago ditu taldea ba, erosten dut, bezer no, da eta goal behin entzuten dut eta da, edo, da. Edo, ba, entzuten du pila bat ez baina yeah. bait du jo un ezagutu gautzak eta zakigu ere gatoz belaunaldi batetik fisikoak importantzia asko zaukala bai right. orain galdu du aro berrian ba, digitalak ba alabearrez askorentzako eta erosotasune besteentzako ba den aldatu du eta di dira disko pila bat bakarrik argitaratzen dira digitalean eta tendentzia hori gora egingo du azkenean fisikoan argitaratzea badukalako kosto bat e, CDA gero eta leku gutxietan dago, kotxe eskotan jas dago zederik, ordena hori berriek ez dute zederik ez eta musika bilakatu da pixka bat e, Hori, ba, maite baduzu duzu diseinolanak eta olako sonido bat, igual viniloak mm. erostean dituzu, CD-ak nieroste ditut asko, baina egia da, ba, geroz eta gutxiago argitaratzen dela cd gero ez daude, musika dendarik ere zabaltzeko, zirkutu alternatibua, tabernetan uztea ere, ba, ukera, ba, da, baina ere, kriston lana imar duzu. Mm. Mm. Eta azkenean, ba, jende asko erabakitzen du, ba, digitalean atedatzea, eta... Nostek, aldu gala zentzu batean, eta ez da, ez da, no, ez txarra da garaien arabera, da diskoa, disko bezala kontzeptua, ez. Mm Hain, -hmm. digitalean, igual talde batek atera dezake urtean 6 azpikanta bere bideoarekin, bere bai. ba, guztiarekin, baina giro ez ditu biltzen zede batean, es? Ba, eta ez, ez duke nisatzen disko, bat. disko batean Oria. sortzenakoan, Oria. Bai, eta baita ere bueno, asokan gertatzen dena edo, edo dendetan gertatzen zena, ez. E, joatea, disko bat erosi nahi duzulako edo nahi duzulako eta topatzea beste bat. hori Eta eta horrelako sinergiatxo txego horiek, bueno, nagaltzen dira. Es fisikoa denean, pues hori ere nagaltzen da. Azoka ruina bada musika saltentzako, beti daukazu zerbait interesgarria. Ikusten desde eta Eta diru justu arekin joan Eta azkenean hori eta ori bertatzen da ez, azoka kristo onitsasoa da es jende asko jo da azokara baina claro jendea gerotzendu ere alduen henean ez? sintitu mm. zu saizen bat dura gastatu diskoetan ez? Mm. eta mm. o liburuetan o trago batzu hartu gar dira ere durangon eta mm. Mm. ez, ba azokaren magia hori dauka azkenean ez da bakarrik supermerkatu bat ez? es es bada sentzuan handi batean negozio hor dago baina azkenean ere bada topagune bat eta badaleku bat ba jendea zagutzeko egoteko eta batzuk hartu no. eta, eta biz, hau txenea kristal potentzia mandio musika sektoreari e, durango kazokan mm -hmm. hau dagoenetik zuzenean entzun ditzazkezu diskoak guri asko hortatzen zego dibidez eh, hau txenean musika talde bat jo eta urren gordu erdian saltitutzu gogi disko, bai. o amar disko bada bai, bai. ba, jende bat ez dula ezagutzen taldeik usten dula zuzenean, desa, ostia zehonak eta erostendula eta horretarako ba, on asko egin duerako erakuz lehiobat izatea mm -hmm. ez, eh, hau txeneak, ematen dukera ozein taldeari, diskoa eta dula aurten mm horra -hmm. dukezteko bere disko, ordu erdiko saio batean mm -hmm. eta kriston plataforma da Imagina que zagutzeko lanak, eh, osparean jartzi zu, talde bat jotzen eta gustatzen zaizu, berosten dezu eta bestela es, es? Uhum. Eta os aukera ona da, es, eta gero ba bueno, ba azkenean Bizi garen hauetan jauetan klikaze garrantzia duten, laikaze garrantzia duten, ba, medio asko bakarrik erreparatzen dute, ba, klikak eta aldikak ematen duten talde ez. Yes? Mm. Eta bueno, gu ba, ez gara hortaz bizi, ez gara eta bizi eta hortaz bizi, ordu maite duerak ustea zer dagoen, eta esan bezala mai gainean jarri zer dagon, eta gero jan orberakena okitza zer janai duen ez. Vale, eta promoarekin amaitzeko telebista e, zein egunetan? Bai. Amaika ba, Televistan hori bai, esan da, baina Amaika telebistan ostegunero, atxaldeko 8etan eta gabeko eta 4 eta gabeko hamarretan, etan aurten ordutegi berrian gaude. Eta gero erripikatzen da ereinbat aldiz Amaika telebistan, sarean gaude YouTube kanalean, uh -huh. Facebookean, amaika.eus atarian ere eta nahieran bai ikusi daitezke, ba, urteak atzera egindako elkarrizketa eta reportajeak eta eraberean ba, gaur egungoak ez eta nik usteet gure elkarrizketak e, jende asko esaten dit, e, igual aspergarria direla eta luzeak direla, ez baino bueno, nik esaten ez dit, azkenean hori da zegun zintelesa ze okazuz musika elkarrizketak musika lagira, hitz eiten dugu uh -huh. e, amplifikadoretaz zitza eiten dugu hitza eiten dugu musika estenaz, musika eragin ez ez dira txatuak, ez? Hende asko etorten zait eta ipatzen ditostia ba. Ikusi nuen ezagizetalde nelkarrizketa erabitzizua pedal bat ola gitarra erako, eta flipatu nuen erosiet eta lago gual, eta nei, garrotasun amaten dila da, hori, norbaiteketo etortzea eta zatea ostia, ikusi nuen zure eta zure programan ez Ezangi zetalde eta flipatzen dut aizko hori ederra gozte baia merezi izandue ez eh? edonar baita esatien agostia asteburuan joguin dira aste ezakik nora ikustela zure jendana ikusiko nolako zure jendana no, gure jendana ikusudelako ez ba dagoela ez eta guretzako hori importantea da ba eskaparate hori guzgarailu hori iristea alden jende gehiagora ez eta honek baliagoa du norbaitek ezagutzeko talde berriak eta juteko kontzertu batera ba guretzako ba gure lana askoz egina dagoia ez eta eta musika zuzenean dago mitartean ba, musika zuzenean egongo da ez <risa> oso ondo ba eizan daitela horrela urte askotarako bai ba listo etxiko eh, du hemen eskarrik asko kojon bai asko zuei eta biz gugu telebistan gaude sarean gaude ez bidez ere irrati libreak oso erramenta importanti izan dira urteak atzera eta horrein ere badira, mm -hmm. teknologiko kitien aldatu da ez, baino irrati libre eta nasi ziren e, musika taldeak e, jartzen Irratik konberatzea betala mm -hmm. dira batzuk baino irrati libreen bidez musika pila bat zabaldu da, rionetako maketa pila bat, mm -hmm. disko pila bat horrelako saioen bidez edo musik, e, saio monografikoak edo te, e, ja, musika estilo bat dilututako mm -hmm. saioak eta daude e, irrati e, saio aio pila bat, ni batzu baitut hori nero guztokoak, eta hori eta, oza, niko rediskubriten ditut gauzak, eta estena berriak eta mm -hmm. kriston plataforma dira, gara, musika zabaltzeko, ez, irrati libret egin duten lan, hemen erri honetan, edo fantzineak, eta horrelako mm -hmm. malurraztiko estena guzti hori, hori gabe hau hilitzatek, edo zein iribiezela, eta claro. ez, eta azkenean, Bo euskal herriko musika estenari aberastasun ematen diona, da hori da ba, eta nistet ba, lurazpitik, o, sortzen diren estena guzti horiek direla hemen ematen diguna bere izgarria eta Euskal Herriko musik ematen diotela ba, kolore politoriez pero azkenean, zenba de juten la kontzertu batera, ba, importantea da bai, edo ez, azkenean ba. importantea gauzak egitea kundirenean gozatzea hmm. nahi ariidez, pertsonalki, ditu maite festibaran diak eta hori uh -huh. talde asko daudenak, igual hogei urtekin bai, ez, flipatzen zen un zure uh -huh. talde perferiutu guzti kartel berean ez? Uh -huh. baina horregun nahiago dut jutea gaztetxera edo taberna batera, bi talde ikustera o talde bat ikustera Vai. eta gozatu so, soñua txarra izango da, baina ba, ba, sortzen ba, den da, ambiente echo hori ere, bai Ni gaine, soñuan eretzak ez da importantea kontzertu batean. Hmm. Osa, ondo sonantzen badu eskotu Askotan Eskotan nahiagut horrean jarri lehen hilaretan eta sentitu ba, juaren amplifikadorea kolpeka atzerago joan eta sonido bea bat izan hmm. baino, ez? Ni jaago pizka gertu egon eta sensazio horiek hmm. bizitu fisikiak. Bizi ba, eh? bai, eh? Ni ez zakori bai. importantea askotan jutenez lagune kienez, porque ditu lagun musikeroak eta beste lagun batzuk, beste, ez hain beste, eh? jartzen geranen atzean sufritzen dut eta pizkanaka horreta, ah, dijo <laughs> aurregaldea pizkat golpo <laughs> bueno, hiek sentitzea eta Claro, baiet. Baitepogo dago ya ja, lateral bate da jutenez, eh? Baño. talde batzuk joena hori potentzia hori sentitu aurrean, eh? Eta ni goien maitetorratik, maitetut asko ba, ahots joku batekin egiten diren kontzertu txiki horiek, eh? Ez kriston mm -hmm. Argik eta Criston mm -hmm. ekipoa eta noretzak hori potente izan daiteke eh? baina uh -huh. nina jago du ma, foko kaskar batekin eta amplifika uh -huh. entzuten du musika uh -huh. meseta sonioz atarra izan benetakoa hilutza zaitu uh -huh. eta nio lako lekuta angozatzen zero zerbeza pare bat hartu eta ja egun bilduta, ez, lan eguneko lan guztioiek atzean utzi eta gozatu uh -huh. oso ondo hor lako lekuren batean topatu gait ez lan ah, bai, bai. jarriko dugu lark kantaren batia komendatzen diguzu Ba bila, eta gute hain berriki lau kantu zosatuliko single bat, eta edozein kanta izan daiteke lau oso kantu edarra dira bajo bateria eta gitarra hago nahiko gordina dute, eta anioztet, disko horretatik edozein kantu bali dugula elkaratzketa bizteko. Venga, ederte, baxarriko dugu bat eta segitz dugu abrera. Ba bueno, listo! Hau izan da denboraldiko bigarren saioa honetan musika zuzenea ni eskeinitakoa Betiko moduan agurtu aurretik saioan entzutako klabe batzuk labur-labur Euskal Herriak estena musikal oso zabala eta indartsua dauka tradizioz gainera Talde eta proiektu pilua, oso kilometro gitxitan Anitza da Estilotan, kalitatean eta baita musikariek daukaten zabalpenean. Talde handi batzuk badaude, baina batez ere, talde txiki asko eta asko daukaguz herri honetan. Herri batetik bestera, ez ezagunak direnak kasu batzutan. We'll be we... Musika zuzenean egitasmoa duela amaika urte sortu zen. Musika munduan aritzen ziren kasetari, edo sasi kasetari batzuen eskutik. Asmo eta helburua, hain zuzen, ba horit, eszenaren bosgoraju izatea zen. Haundi zein txikiena, estiloak ere garrantzidik eukin gabe. Ueborri barria aurkeztu dabe duela hilabete batzuk. Kontxertuen agendarekin eta beste eduki apur batzuekin ere bai. Agenda hau, edo norke edika dezaken. Ueborrian topatuko dugun formulario choe erraz bat, osatuta. Ueborri az gain, Musika Suzannean proiektuaren eskutik beste ekipem batzuk ere topatuko dugu. Telebista saioa ezagunena egingo zaizue askoriz. Durangoko asoka ofizialean estana jartze dutela ere aipatzeeko modukoa iruditu zaizt, eta honek suposatzen dauen ekarpenaz eta bere zergatiaz ere berba egin dugu elkarrizketan sea. Atzo jakin dugu gainera Aurten ere Durangoko askoka ez dela searo irekia izango. Internetetik sarrera eskatzeko sistema bat jarriko dutelako eta honek esan nahi dau eragile txikiak oso kaltetuta urtengo direla. Hamendik animatzen saitu egu Durangoko askorara joatera eta gaztua egitekotan ba eragile txikiekin egitera musika sucedean, taupakan elkartea edo bonberenea ekintzaken estanetan, adibidez. Hau egiten dabilenean, oraindik ez dakit ziur azoka ez eskomertzela antolatuko da naurten, baina bueno, enteratu zaitezte. Eta bai, durangora hurbildu eskero eta gastua egin nahi eskero, ba hemendik gomendatzen dizu edana da bertan egiteko gastua. Desde luego elkar bati edo bagabiga bati ematea baino, asko sobeda beste hauetan gastatzea gure xosak. En fin, gauza askotaz egindogu la berba. Haipagarria zeh egin egine egintzitzetan elkarrizketa. Oso gustora eta hemendik ba hori, eskerrona lusatu nahi dotze da lako barrirobe. Fenomeno. Bale, <totipasen> bau izan da dena. Gaurko saioan bi abesti entzundoguz. Asieran, no guan entzundogu, Alicia Keysena, klasikazo bat. Eta gero, elkarrizketa baitu dugunean, larrek bat taldearen entzun dugu. Ta ja orain, saioa gurtzeko, ba, gazteizko lagun batek kaleratu dauen azken lanetik hartutako rap kantutxo bat jarriko dotzuet. Doinuan naiz deitzen da bestia. Kolaboratzeileak ba, emauzeko Rich, Xabi Ameslari eta Sweet Sakura. Markez iraizoi izoi zaundiak kaleratu barri dauen erritmatika diskotik. Lagazter arte! Gazte en gaude bu, berrezkuratzen gauregun Gertatutako historioen entzatiak That's good, smooth como Sam Cooke, firmas en el Black Book Rappers escribiendo en beats, no escribiendo en Facebook Fuera de tendencia, constancia y experiencia Kerran música mina pa entender mi independencia Distante en apariencia, sigo fiel a mi existencia En el uno y en el dos, este es mi estado de consciencia Doi nioan ahi zegoan lasai Artalde honetan ez dauka guartzai Amua irentzigurekin jauf jai La Bodonosti, Bilbao Donosti Barañai oh, yeah. Erriak Mendillacriko Arriako ireki, alergia Irekibegiak policía alergia Torionta's una alegría Ale. Floa duende karma arte todo, todo el día Nevesi ditzen gure itzala definitu zure modura zure identitate seksuala gusotasunaren arrevoluzio mundiala tera zure atzaparra ortsa darrak kolore guztiak atera ditzala zein da zure papera pelikulazik inontan babeskabetasunikasiaren azia zure esnekietan Tita amingaina laitu euskarak egiten gaitu inguruan daukan ongi markotzea behar du Sortu, naturalki, eskemaioetatik kanpo Sistemak nahi gaitu, guberriz egiten planto Stanton horrazak beste DJ bat posik Beste letrapat bat zintzilik urartean Jamakasi, superklasi Maitasuna zabaltzearen beharra Kontra esanetan ibiltzen gara Ez zara bakarra Zeta. Zeta. Kasetak, donapetak, multak, errezetak, eldutazuna dragoi bolakai Zuretik ablera doan elektrizitatea nahi Buiaka, buiaka iruña, bi mila lau eskal jai Ogei ama iruztaz pikatu freestyle Olabeaga edo agurain Berdin zaigulekua edo dirua Gazte iztik edo nondik elkarrekin musikaren elkarrizketari ezetzi Rapak gure arrez, putreak zutean iznoi Unagin berezi, sobera du merezi, kartza zudragoi parek alesi, mamugei egi aingarin, so crazy Baraina indik bailekoa berdin zainik, maite ditut kolorea ta horrela, ta horrela ikusi alditut ni.